Hallå hallå, du lyssnar på Hampus Nesvolds podcast avsnitt 12 med mig, Hampus Nesvold. På senaste tiden har jag lagt märke till en sak. Jag är som sagt 17 år, denna förlorade ålder, och när man är 17 år eller ungdom i allmänhet är alltså extremt jävla superduper jobbigt att man får ett sånt extremt jävla superduper jobbigt behov av att hela tiden uttrycka frasen jag hatar mitt liv. Och när jag säger hela tiden, ja, då menar jag hela tiden. Jag kom på detta för ett par veckor sedan och skäms över att jag har varit en del av det. Jag menar att människor säger det efter allt. Jag fattar inte grejen. att Till exempel... Mm, mm, mm. Jag ska gå upp jävla skit. Jag hatar mitt jävla liv. Tänk på en ofka som inte har möjlighet att gå i skolan. De kan ha hela dagen. Åh, jag vill också jävla skit. Hata mitt jävla liv. Eller? Nej, det var fan ingen som stod för dörren idag heller med en stor jävla asiatisk buffé, lite glass på det, obegränsat med cola, lite bär och lite Instagram-filter. Hata mitt jävla liv idag också då, har ja, du varit var? Det var. Ja, hej. Ja, jag tror ni fattar vad jag menar. Och det är inte bara ungdomar som är så här, no, no, no, no, no. Det finns även gamlingar eller lite äldre som är exakt likadana. Till exempel när jag ringer till min mormor. Hej momo hur är läget? Det är så kallt, det har bara regnat och varit ruskigt hela veckan. Jag sitter här i åtta filtar, raggsockar och overall. Jaha, vad jobbigt. Det är helt outhärdligt, ibland undrar man vad det är för jävla land man bor i. Ja, och sen ringer man nästa gång och tänker att hoppas det har blivit lite bättre sen sist. Hej Momo, hur är läget? Det är så varmt. Det har varit sol i flera dagar nu, inte skugga någonstans. Man gör ju inte annat än svettas tycker jag. Ligga utmattad och slö i detta hemska. usch! Jaha, vad jobbigt. Det är helt outhärdligt. Ibland undrar man vad det är för jävla land man bor i. Stopp. Alltså, what? Människor, djur, barn. Vad är er attityd? Vad hände? Alltså, va? Shit! Jag ska ringa upp Kristoffer Appelqvist som är en av Sveriges bästa komiker och... Ja, jag hoppas att han har en bättre syn på livet och kan hjälpa er. Och mig. Hej, det är Kristoffer. Hallå, det är Hampus. Hej, Hampus. Jag har en liten fundering. När är ditt liv som sämst? Oj! Ja, när jag är stressad, jag är jävligt stresskänslig, jag är, då, då är jag verkligen sådär. Alltså när jag har lite för mycket, då, då tänker inte jag så här åh nu har jag lite för mycket. Utan jag tänker verkligen, det här är liksom, fan, jag vill inte finnas. Det är så jävla hemskt, jag är så jävla lötstressad alltså. Du vet jag kan inte skilja viktigt från oviktigt, utan det är liksom, jag ska panta burkar. Och så, så glömmer glöm jag att man kan faktiskt skita i det om inte man vill. Men ditt jobb känns som det är ett jobb som man tar med sig. Liksom, det går inte att koppla av riktigt för det kräver kreativitet. Så sen ställer det upp det en del. Jo, fast. Uh, jo, det är klart. Så kan det vara. Men det är inte så mycket själva jobbet. Jobbet är ju att dra skämt. Liksom. Så det är ju inte så farligt. Men, utan det är det här runt omkring att man har lovat att skicka en pressbild till den där tanten som ska, som ska skriva någon artikel Och så har man lovat att skriva en rad om Vad man tycker om barncancer Om man är för eller emot det Och så, du vet, Man har liksom lovat en massa skit mm. <laughs> Helt enkelt Okej, okay. men finns det någon gång du uttrycker fasen Jag hatar mitt liv eh, Ja, det gör jag ganska ofta Fast på skoj Alltså jag skriver, du vet Jag tappade den sista bilen Du vet, under sätet. Jag hatar mitt liv, jag gör det jag gör på skoj på samma, på samma sätt som jag använder begreppet Styrkekramis, du vet Man gör det på skoj Aha, okay. Men mm. är det är någonting som ligger bakom För folk som jag har märkt i min ålder Så är det konstant Alltså det är efter finns det... Missbruk Ja, jo, men det är väl, vi har väl en tendens äh, i, Här i, I rika västervärlden Och, och, och fokusera på, på liksom Problem som är egentligen Ganska högt upp på behovstrappan Sådär som så, ja, det, det är lite lyxproblem. Det kan man väl tycka. Jag tänkte dra lite liksom situationer och så får du mm. säga om det är tillräckligt hemskt för att du ska uttrycka fasen av dagen i Klockan ringer måndagsmorgon. Nej, nej, det tycker jag inte. Nej, det har jag inga problem med. Jag är morgonpigg. Jag, jag gillar att gå upp. Nej, det är inga problem. Men måndag är ju här ångest över ny vecka allting. Du har inte det alls eller är du så här på dig livsbett? <laughs> Nej. Du pratar om en artist. Måndag är min lördag. Det är liksom... Du vet att jag är ledig på måndag och tisdag. Så det är... Ing... Nej, det är fel kille. Om du skulle säga liksom... En morgon, Ja, jo. Nej, jag hatar inte mitt... Nej, jag skulle aldrig säga jag hatar mitt liv. För att klockan ringer. Nej, det gör jag inte. Okej. Okay. Ja, om klockan ringer och någon hade så här amputerat båda mina ben i sömnen. Då är möjligen, absolut. <laughs> okej, okay, gå alltid var vara värre, liksom. Ja. Du kommer hem en lång dag, det har varit jobbigt Och du är abnormt hungrig och du möts av ett tomt hus och lika tom kyl. <laughs> nej, inte hata mitt liv att jag har glömt att handla. Nej, nej. Okej. Okay. Det var svårt, okej. Okay. Du har krympt din favoritschuta i tvättmaskinen och har du om en timme? <laughs> inte det heller, inte det heller. Änta. Nej, inte. Inte hata livet. Nej men alltså så här, om, ba om barnen fick cancer. Absolut. Jag menar, men om, om liksom mitt hus brann ner. Jo. Då skulle jag hata mitt liv. En, st en liten stund. Men kom igen men folk uttrycker det är det jag menar jag tänker ta de sista exemplen med bara, bara för att. Ja. Okej, var... fast att du vet att jag inte kommer att hata ja, ja Okej. Mm. Typ. din iPhone uppdateras till något av de här jävla iOS-versionerna och du misste i uppgraderingen alla dina kontakter bilder och sparade arbeten och så vidare oj ja då hatar jag mitt liv det gör du ja vilken hemsk är känt? Varför, sa du, varför sa du så Gud vad hemskt <laughs> Ja, den är det. Och sen så sista då TV4 visar en 67 säsong av Bonde frun när du är mest sugen på En riktig tv-kväll Nej, vad fan? jag kollar inte på tv Det finns ju data nu Nej, nej, det Du framställer mig men... som omodern <laughs> Men du verkar inte vara missbrukare av uttrycket Jag hatar mitt liv, fuck my life. Nej, men du vet vad, jag är ganska tacksam Faktiskt, jag, jag, jag är det Jag är väldigt, jag är faktiskt jävligt Tacksam för mitt liv, jag har det riktigt bra Och jag... Nej, jag, jag har väldigt, väldigt svårt att, att säga så. Att jag hatar mitt liv eller att det är synd om Jag känner mig lite privilegierad faktiskt. Men nu har din attityd förändrats genom åren. Liksom var det samma sak när du var yngre? Jag tycker att det är ganska tufft liksom att vara sådär. Jag jag, fram tills jag var 30 så tyckte jag att det var ganska... Ganska svårt att få gå runt, ganska svårt att få gå ihop. Jag hade inte världens bästa självförtroende och, och sådär. Men det, och vissa liksom har ju fullt självförtroende som början och vissa ja, går det jättelätt. Men jag tyckte det var ganska tufft. Jag menar, det var inte att jag hatade mitt liv men jag tyckte det var ganska tufft och sen så började allting gå så himla lätt och bra och jag plötsligt fick massor med jobb och massor med självförtroende och, så. och då tänker jag jag tror att det har gjort mig väldigt tacksam för att jag har levt ganska länge och tyckt att det är motigt och då har ja, då jag med mig den tacksamhetskänslan liksom, tänker jag Carpe diem. vad är liksom första rekommendationen? Jag tänker på en sån svank svanktatuering på, på, på en på en, en hallämning hall, ja, är, är det positivt? Är det? Är det, det bästa som finns? Ja, när man kommer in i ett nytt hem och i köket tänker du Carpe på väggen. det är fan hemskt ja. ja, det är alltså latinska citat, är väldigt väldigt oh. äh, mm. äh, ja, ja, jag har lite svårt för latin alltså. jag, jag tycker det är lite och fånga dagen, det är ju lite så här tomt, tomt, eh, tom kan jag tycka. Det är lite som att säga att alla är lika mycket värda. Ah, jo, det är ju ingen, ingen säger emot liksom, men det blir ju inte, det, blir, det är ju inte visdom bara för att det är sant liksom. Visdom är det väl, mer om det är något som ingen har tänkt på innan, sådär. Men att det där med att fånga dagen, det är ju någonting som man får jobba med hela jävla tiden liksom, och försöka. Här, för så, när man, man cyklar genom ett sommarvackert landskap så tänker man ju så här: Jag måste njuta av det här nu. Inte sitta och oroa mig för att reporenten ska gå upp. När det är så här fint, eller hur? Det är, så är det ju. Det är det enda vi människor håller på med, att försöka fånga dagen. Det blir liksom inte bättre av att növa. Ta bitar från varbar. Jag har tatuerat in det på röven. Det blir liksom inte bättre för det. <tryck> Okej, sammanfattning. Det var inte bättre för. Det var enklare. Det är inte bra nu. Men det blir bättre. Djupt, trådigt och jävligt otydligt. Hej då! DM!